Тридцять. Через кілька годин лікар приніс суп, хліб і велику склянку води. Дональд голодно їв, поки чоловік перевіряв його руку. Теплий суп був дуже смачним. Він проникав у углиб і, здавалося, випромінював тепло назовні. Дональд розривав хліб зубами і запивав його водою. Він їв із вічаєм, накопиченим за багато років голодування. Дякую, сказав він між ковтками. За їжу. Лікар підвів погляд від вимирювання його артеріального тиску. Це був літній чоловік, кремезний, з густими бровами і тонким пасмом волосся, що прилягала до його голови, наче хмара до вершини пагорба. «Я Дональд!» – сказав він, представляючись. На чолі старого з'явилася зморшка здивування. Його сірі очі відвернулися до його блокнота, наче він не міг довіряти ані йому, ані своєму пацієнту. Стрілка на манометрі стрибала в такт пульсу Дональда. «Хто ви?» – запитав Дональд. – Я доктор Снід, – нарешті сказав він, хоча і без впевненості. Дональд зробив довгий ковток води, вдячний, що її залишили кімнатної температури. Він більше не хотів, щоб у нього в шлунку було щось холодне. – Звідки ви? – лікар зняв манжету з руки Дональда з гучним рипом. – Рівень 10, але я працюю в черговій службі на 68-му. Він поклав обладнання назад у сумку і зробив запис у блокноті. Ні, я маю на увазі, звідки ви родом. Ви знаєте, ну, раніше. Доктор Снід поплескав Дональда по коліну і встав. Блокнот повісив на гачок ззовні на дверях. У найближчі дні у вас може бути запаморження. Повідомте нас, якщо відчуєте тремтіння, добре? Дональд кивнув. Він пам'ятав, що раніше йому давали таку саму пораду. Чи це була його остання зміна? Можливо, повторення було для тих, хто мав проблеми з пам'яттю. Він не збирався бути одним із таких людей. Не цього разу. У кімнату впала тінь. Дональд підвів погляд і побачив у дверях розморожувача. Він міцно стиснув під нос, щоб той не зісковзнув з колін. Розморожувач кивнув доктору Сніду, але це не були їхні імена. Турман, сказав собі Дональд. Сенатор Турман. Він це знав. Ви маєте хвилинку? Запитав Турман лікаря. Звичайно. Снід взяв свою сумку і вийшов. Двері зачинилися, залишивши Дональда наодинці зі своїм супом. Він тихо їв ложкою, намагаючись розібрати шепотіння з іншого боку дверей. Турман, знову нагадав він собі, і не сенатор. Сенатор чого? Ті дні минули. Дональд намалював плани. Звіт лежав на комоді, повернутий на своє місце. Дональд відкусив шматок хліба і згадав про підлоги, які він проклав. Тепер ці підлоги були справжніми. Вони існували. Люди жили на них, виховували дітей, сміялися, сварилися, співали під душем, ховали своїх померлих. Минуло кілька хвилин, перш ніж ручка нахилилася, і двері вчинилися всередину. Розморожувач увійшов до кімнати сам. Він зачинив двері і нахмурився на Дональда. «Як ти себе почуваєш?» Ложка стукнула об край миски. Дональд поклав приладдя і стиснув під нос обома руками, щоб вони не тремтіли і не стискалися в кулаки. «Ти знаєш...» просичав Дональд, стиснувши зуби. Ти знаєш, що ми зробили? Турман показав долоні. Ми зробили те, що потрібно було зробити. Ні, не кажи мені цього. Дональд похитав головою. Вода в його склянці тремтіла, ніби наближалося щось небезпечне. Світ. Ми врятували його. Це неправда. Голос Дональда затремтів. Він намагався згадати. Світу більше немає. Він згадав вид зверху з їдальні. Він згадав пагорби тьмяно-коричневого кольору, небо повне загрозливих хмар. «Ми покінчили з ним. Ми вбили всіх!» «Вони вже були мертві!» – сказав Турман. «Ми всі були мертві. Всі вмирають, синку. Єдине, що має значення, це – припини!» Дональд відмахнувся від слів, ніби від комах, які могли його вкусити. «Цьому немає виправдання!» Він відчув, як на губах утворилася слина і витер її рукавом. Піднос на його колінах небезпечно зісковзнув, і Турман швидко, швидше, ніж можна було очікувати від чоловіка його віку, підхопив його. Він поставив залишки їжі на приліжкову тумбочку, і зблизька Дональд побачив, що він постарів. Зможки стали глибшими, шкіра звисала з кісток. Він замислився, скільки часу Турман провів без сну, поки Дональд спав. «Я вбив багато людей на війні», – сказав Турман, дивлячись на піднос з недоїденою їжею. Дональд виявив, що зосередився на шиї старого. Він стиснув кулаки, щоб вони не тремтіли. Це раптове зізнання про вбивство створювало враження, ніби Турман міг читати думки Дональда, ніби це було якесь попередження, щоб той відмовився від своїх вбивчих планів. Турман повернувся до комоди і взяв складений звіт. Він розгорнув його, і Дональд побачив блідо блакитні плями, сльози, що застигли на ньому раніше. «Де, хто каже, що чим довше ти вбиваєш, тим легше це стає», – сказав він. Його голос звучав сумно, але не загрозливо. Дональд подивився на свої коліна і побачив, що вони тремтять. Він притиснув п'яти до килима і спробував їх зафіксувати. «Для мене все тільки погіршилося. Був один чоловік в Ірані. На всій цій клятій планеті!» – прошепотів Дональд, наголошуючи на кожному слові. Так він сказав, але все, що міг думати, про свою дружину Гелен, яка спустилася на, на той пагорб, про все, що коли-небудь існувало, про все, що розвалилося надрузки. «Ми вбили всіх!» Сенатор глибоко вдихнув і затримав дихання на мить. «Я ж тобі казав, – сказав він, – вони вже були мертві». Дональд знову почав тремтіти в колінах. Він не міг це контролювати. Турман вивчав звіт, здавалося, він у чомусь невпевнений. Папір злегка тремтів, але, можливо, це був потік в повітря з вентилятора, який також розвіював його волосся. «Ми були за межами Хорасана», – сказав Турман. «Це було під кінець війни, коли нас розгромили, а ми говорили всьому світу, що перемагаємо. У моєму загоні був капрал, наш медик Джеймс Ганніган. Молодий, завжди жартував, але був серйозним, коли це було потрібно. Такий хлопець, якого все люблять. Найважче втрачати таких». Турман похитав головою. Він дивився вдалину. Вентилятор у стелі затих, але звіт продовжував тремтіти. Я вбив багато людей під час війни, але тільки один раз, щоб насправді врятувати життя. В інших випадках ти ніколи не знав, що робиш, коли натискаєш на курок. Можливо, той, кого ти вбиваєш, ніколи не знайде свою ціль, ніколи не заподіє нікому шкоди. Можливо, він буде одним із тисяч, які кидають свої гвинтівки і змішуються з цивільними, повертаються до своїх родин, відкривають кіоски з продажу касави біля посольства і розмовляють про баскетболи з солдатами, що стоять на варті. Хороший чоловік, ти ніколи не знаєш, ти вбиваєш цих людей і ніколи не знаєш, чи робиш це з поважної причини чи ні. Скільки мільярдів? Дональд ковнув слину. Він зісковзнув на край ліжка і потягнувся до підносу. Турман знав, чого той хоче, і простягнув йому склянку з водою наполовину порожню. Він продовжував ігнорувати скарги Дональда. Ганіган утримав осколкове поранення за межами Хорасана. Якби ми змогли доправити його до медика, то це була б така рана, яку можна пережити. Така, що одного дня ти піднімеш сорочку в барі, щоб показати шрами. Але він не міг ходити. А було занадто спекотно, щоб відправити повітряний транспорт. Наш загін був оточений, і нам довелося б пробуватися назовні. Я не думав, що ми зможемо вчасно дістатися до безпечної зони приземлення, щоб врятувати його. Але я знав бо бачив це вже занадто багато разів, що двоє або троє моїх людей загинуть, намагаючись його витягнути. Так буває, коли ти тягнеш солдата замість гвинтівки. Турман притиснув рукав до чола. Я бачив це раніше. Ти залишив його, сказав Дональд, розуміючи, до чого це веде. Він зробив ковток води, поверхня була неспокійною. Ні, я вбив його. Турман дивився на підніжжя ліжка. Він дивився в порожнечу. Ворог не дав би йому померти. Не там, не так. Вони б його підлатали, щоб зняти це на плівку. Вони б зашили йому живіт, щоб розрізати горло. Він повернувся до Дональда. Я мусив прийняти рішення і мусив прийняти його швидко. І чим довше я з цим жив, тим більше я погоджувався з тим, що зробив. До того дня ми втратили одного чоловіка. Я врятував двох чи трьох інших. Дональд похитав головою. Це не те саме, що ми, що ти. Це саме те саме. Ти пам'ятаєш, Сафет, те, що ЗМІ називали спалахом? Дональд пам'ятав Сафет. Ізраїльське містечко поблизу Назарету, поруч із Сирією. Найсмертоносніший удар зброєю масового знищення за всю війну. Він кивнув. Решта світу виглядала б саме так. Як Сафет. Турман класнув пальцями. Десять мільярдів вогнів згаснуть одночасно. Ми вже були заражені, синку. Залишалося тільки запустити процес. Сафет був як бета-тест. Дональд похитав головою. Я тобі не вірю. Навіщо комусь це робити? Турман нахмурився. Не будь наївним, синку. Для деяких це життя нічого не означає. Постав перед десятьма мільярдами людей перемикач, який вбиває кожного з нас у мить, коли ти натиснеш на нього, і ти побачиш тисячі рук, які змагатимуться за право натиснути. Десятки тисяч! Це буде лише питанням часу. І той перемикач існував. Ні, Дональд згадав першу розмову, яку він мав із сенатором як член Конгресу після першого обрання на посаду. Тоді було так само. Брехня і правда перепліталися і захищали одна одну. «Ти ніколи мене не переконаєш», – сказав він. «Тобі доведеться мене накачати наркотиками або вбити. Ти ніколи мене не переконаєш». Турман кивнув, ніби погоджуючись. Накачати тебе наркотиками не вийде. Я прочитав про твій перший перехід. Є невеликий відсоток людей, які мають певну стійкість. Ми б дуже хотіли дізнатися, чому». Дональд міг тільки посміятися. Він притулився до стіни за ліжком і занурився в темряву, яку забезпечувала верхнє ліжко. «Можливо, я бачив занадто багато, щоб забути», – сказав він. «Ні, я так не думаю». Турман опустив голову, щоб і далі дивитися йому в очі. Дональд зробив ковток води, обхопивши склянку обома руками. Чим більше ти бачиш, тим гірша травма, тим краще діють ліки. Вони допомагають легше забути, за винятком деяких людей. Тому ми взяли зразок. Дональд поглянув на свою руку. На місці, де лікар залишив слід від голки, був приклеєний невеликий квадратний шматочок бинта. Він відчув, як у ньому закипає їдка суміш безпорадності та страху. «Ви розбудили мене, щоб взяти кров?» Не зовсім, Турман завагався. Мені цікава твоя стійкість до ліків. Але ти прокинувся тому, що мене попросили розбудити тебе. Ми втрачаємо бункери. Я думав, що це і було планом, випалив Дональд. Втрачати бункери? Я думав, що це те, чого ти хотів. Він згадав, як червоним чорнилом викреслив бункер 12. Всі ті втрачені життя. Вони це врахували. Бункери були витратною частиною. Так йому сказали. Турман похитав головою, що б там не відбувалося, ми маємо це зрозуміти. І тут є дехто, хто, хто вважає, що ти, можливо, натрапив на відповідь. Ми маємо до тебе кілька запитань, а потім зможемо знову тебе приспати. Знову приспати. Тож він не буде довго перебувати назовні. Вони розбудили його лише для того, щоб взяти кров і зазирнути в його розум, а потім знову приспати. Дональд потер руки, які здавалися худими і атрофованими. Він помирає у цій капсулі. Тільки повільніше, ніж йому хотілося б. «Нам потрібно знати, що ти пам'ятаєш про цей звіт!» Турман простягнув його. Дональд відмахнувся. «Я вже переглянув його!» – сказав він. Він не хотів бачити його знову. Він міг закрити очі і побачити зневірених людей, що висипалися на запилену землю. Людей, яких він наказав вбити. «У нас є інші ліки, які можуть полегшити...» «Ні! Більше ніяких ліків!» Дональд схрестив зап'ястя і розкинув руки, розрізаючи повітря обома руками. «Послухай, я не маю стійкості до ваших ліків». «Правда. Він був ситий брехнею. Тут немає ніякої таємниці, я просто перестав приймати таблетки». Приємно було це визнати. Що вони могли зробити? Знову вкласти його спати? Він зробив ще один ковток води, даючи зізнанню проникнути в свідомість. Він проковтнув. «Я тримав їх біля ясана, потім випльовував. Все просто». Мабуть, так само робили і інші, хто пам'ятає. Наприклад, Гал або Карлтон, чи як там його звали. Турман холодно подивився на нього. Він постукав звітом по долоні, ніби обдумуючи це. «Ми знаємо, що ти перестав приймати таблетки», – нарешті сказав він. «І коли саме?» Дональд знизав плечима. «Тоді таємниця розкрита!» Він допив воду і поставив порожній стакан на піднос. «Ліки, до яких ти маєш стійкість, не вмістяться в таблетках, Доні». Люди перестають приймати таблетки, тому що починають згадувати, а не навпаки. Дональд дивився на Турмана, не вірячи. «Коли ти припиняєш їх приймати, твоя сеча змінює колір. У тебе з'являються виразки на яснах, де ти їх ховаєш. Це ознаки, на які ми звертаємо увагу». «Що?» «У таблетках немає ліків, Доні». «Я тобі не вірю». «Ми лікуємо всіх. Є серед нас ті, хто має імунітет. Але ти не повинен бути таким». «Брехня...» Я пам'ятаю, таблетки викликали у мене запаморочення. Як тільки я перестав їх приймати, мені стало краще. Турман нахилив голову набік. Ти перестав їх приймати, тому що ти. Я не скажу, що тобі стало краще. Це було тому, що страх почав просочуватися. Донні, ліки є у воді, він вказав на порожню склянку на підносі. Дональд подивився у вказаному напрямку і відразу ж відчув нудоту. Не хвилюйся, сказав Турман. Ми розберемося з цим. Я не хочу тобі допомагати. Я не хочу говорити про цей звіт. Я не хочу бачити того, кого ти хочеш, щоб я побачив. Він хотів Гелен. Все, чого він хотів, його дружина. Якщо ти нам не допоможеш, тисячі людей можуть загинути. Є ймовірність, що ти натрапив на щось у своєму звіті, навіть якщо я в це не вірю. Дональд поглянув на двері ванної кімнати, подумав про те, щоб зачинитися всередині і змусити себе блювати, щоб вивезти їжу і воду. Можливо, Турман брехав йому. Можливо, він говорив правду. Брехня означала б, що вода була просто водою. Правда означала б, що він мав якийсь імунітет. «Я ледь пам'ятаю, як писав цю кляту річ», – зізнався він. «І хто хотів би його бачити?» Він пропустив, що це буде інший лікар. Можливо, керівник бункера. Можливо, той, хто керує цією зміною. Він потер скроні, відчуваючи, як між ними наростає тиск. Можливо, йому слід просто зробити те, чого вони хочуть – і знову заснути, повернутися до своїх снів. Час від часу він мріяв про Гелен. Це було єдине місце, де він міг бути з нею. «Гаразд», – сказав він. «Я піду. Але я все ще не розумію, що я можу знати». Він потер руку в місці, де взяли кров. Там було свербіння. Свербіння настільки сильне, що здавалося синцем. Сенатор Турман кивнув. «Я схильний погодитися з тобою, але вона так не вважає». Дональд застиг. «Вона?» – він дивився в очі Турману, намагаючись зрозуміти, чи правильно він почув. «Хто вона?» – старий зморшив чоло. «Та, яка попросила мене розбудити тебе!» – він махнув рукою в бік ліжка. «Відпочинь! Вранці я відведу тебе до неї!»